Bueno, gaurkoa itxaropentzu, egoteko eguna, nik uste dut oso garrantzitsua izan dela e, nazioartekoa itzindariak direnek eta bere eskarmentua kontutan arturik, olako bakoitzak bere gatazka eta bere gatazka bereiztuz, ondo bere gainera, olako adirazpen batean lehentasuna ematea eta e, behin betiko zuetena iragarriin behar duen arena entzutea. Eta zentzuz horretan ikustu dut itxaron itxarronentzue egon behar garela. Hortik aurrera etorriko da gainentzeko guztia, baina argi dago hemen eh etari egiten saiola eh aldarrikapena eta besetik ere, bai, eh bueno, ba, izan den historia honetan izandako sufrimentu guztiaren ondorioak ere aztertu beharko direla eta aztertu baia gobernua aldetik ere, bai. ¿Cuál la valoración por lo tanto, PNV? Bueno, la valoración es de un día sí. importante. Eh.